the worst. Duran Duran Vad är det där? Mm. Vad är det här för någonting då? Callous Memories heter låten Ja just det Jo det här är en provslinga på Stockholms närradio 95.3 i stereo Och eh, Vi går väl vidare i vår lilla kavalkad här Genom att lyssna på Klas Buling Buling swinging london Pang rakt in i era radioparat kommer här ett poporama från London. Hej, det klarar sig. Mycket välkomna hit till London. Idag bland annat den nya med Creedence Clearwater Revival och en plaston med The Box Tops. Jäktiga dagar har det varit här. I fredags var jag såg The Moody Blues spela i Albert Hall. Som alltid blir man lika imponerad varje gång att Moody's låter lika fint live som på skiva. Konserten spelades förresten in så ni kanske kan på döma själva så småningom. Och i söndagskväll lyckades jag som en av cirka 2500 personer komma in på Sävilteatern och se The Rolling Stones. De började med Jumpin' Jack Flash Just det, Poporama, Klas Buling, Spuling, vimlade av såna här program på radion förr. Vi kommer fram till en del så småningom. Ehm. Provslinga, ja. Den behöver alltså inte vara tråkig. Man kan pyssla med lite allt möjligt. Vi pysslar med att kolla lite radiohistoria just nu. Och nu har vi kommit fram till det som jag pratade om förut som var från 1980. Och det handlar alltså om eh, det som hände i New York. Och eh, det let så här. John Lennon föds till döds utanför det hus på Västra Manhattan där han bodde med sin familj. De senaste uppgifterna om skottramat säger att John Lennon och hans hustru Jokono steg ur en taxi utanför huset när en man kom fram och sköt mot John Lennon. Han träffades av minst tre skott i bröstet. Enligt läkarna på Roosevelt sjukhuset tit han fördes in polisbil dödades han av det första skottet. På sjukhuset gjorde läkarna upplivningsförsök men förgäves. John Lennons hustru Yoko Ono var med honom i polisbilen och på sjukhuset. Polisen som kom till platsen mycket snabbt. Just det, John Lennon skjuten till döds 1980. Tråkigt tråkigt fruktansvärt. Sånt där får hända faktiskt. Han var ju en utav bitlarna. Eh, vi fortsätter och eh, kommer in på en perfekt radioteater som jag tror de flesta känner igen. Fattar dig, Paul, Paul! Var inte dum du Dexter. Stoppa ner pistolen. Maka på er, bort från dörren! Hör på med, Dexter. Ni kommer aldrig härifrån, även om ni skulle komma ut genom dörren. Det finns tre man i kordon, en vid varje ingång till hotellet. Han tänker hoppa ut genom fönstret Ta fast honom Var inte dum nu Dexter Hälp mig Gode Gud han kastas ut genom fönstret Ner på gatan kommissaren Fort Kommissaren Brown Såg ni honom? Ja jag stod vid sidoingången Jag hörde när fönstret gick sönder och sprang runt Men var är han någonstans? Jag har rusat tvärs över gatan till parkering Men varför i himlens namn stoppar ni honom inte? Jag nu skulle jag kunna veta vem du var Jag kunde väl aldrig tänka mig att ni skulle låta honom hoppa ut genom det där förbaskade fönstret Där är han! Var? Var någonstans? I bilen där borta, han kommer hitåt Akte! Akte Tempel, gå inte ut på gatan! Min bil står där borta i hörnet, kom bra! Det ser som att han tänkte sig ner till Mankment Om vi kör ner bälten i strid så kanske vi kan jenskyta honom. Eller tappa bort honom. Vi måste ta chansen. Om man kommer över på andra sidan floden ser det klippt. Men nu, nu tar vi kurvan här. Ja. Kör ner till vänstertämpel. Nej, nej, nej, vänster! Jag vet vad jag gör, kommissarien. Vi hade förvandt med det. här är ju en bänkvätt. Där, där är han! Ni klarade! Ni igen! Sköt honom! Bromsa Tempel! Bromsa in! Ut med! Fort! Barn. Ut! Han har fått syng på oss! Han kommer hitåt! Det var med all sin dag, tänk han tar sig till! Han har tappat kontrollen över bilen! Han kör ut över räcket! Nej! Temple, hette den där radioserien. Den var faktiskt väldigt bra den också. Mycket som var bra för på Melodiradion eller eh, Radioteatern eller vad det nu var för någonting. I alla fall i radions barndom. Du som lyssnar på den här provslingan vi är tacksamma om eh, du skickar ett eh, brev till oss och talar om hur du hör oss. Och eh, skickar du dessutom med ett svarsport och så får du ett eh, en bekräftelse på din lyssnarrapport och det enda du behöver göra det är att eh, ta reda om eh, när, var och hur du hörde oss det är inte alls märkvärdig än så adressen är Stockholms näradioförening box 7657 postnummer 10394 Stockholm alltså Stockholms näradioförening box 7657 10394 Stockholm. Och det här är alltså 953 i stereo en den nya innerstadssändaren här i City. Det fanns ett program som hette Blå tummen. Det Där Lasse Åmån som intervjuade en massa mystiska människor. Alla kommer ihåg den här med senappen som ska vara gul och blå och så vidare men här får vi först en ung som heter Modellen. Ni är ju så kallad modell. Vad är drivfjädern? Fjädern? Ja, är det för pengarna? skulle? Pengarna? Vadå? Pengar? Ja, men jag menar det är väl inte bara för att det är... Ja, inte vet jag vad det är för. Men om det inte är för pengar menar... Men ni måste väl ha något motiv? Motiv? Nej, jag har ingenting. Det blir så seg fotografen. Ja, men om vi säger så här. Uh, när ni sen ser er själv i de här tidningarna, vad tycker ni då? Ja... Vad ska man säga? Jag är snygg. För som jag kleder på gör jag mig inte alls. Det säger alla. Ja, det säger alla. Nej. Modellen hette det, där, alltså Månsson, mycket tog för sig. Den där. Har vi fortfarande lika mycket tog för sig. Eh, han har intervjuat en annan eh, från eh, veckotidningen. Veckotidningen tror jag den hette till och med. Eh, Madame Hjertesorg. Madame Hjertesorg och låter så här Välkommen till den här lilla intervjun Madame Hjärtesorg som er signatur när ni besvarar brevfrågor i, i årets veckotidning, där ni suttit och rått och väglat människor med problem i snart 20 år nu, det får man förresten fråga om ert riktiga borgerliga namn Lundbom Svante Lundbom ja. Ställs ni inte inför verkligt svåra problem ibland, jag menar saker som kanske kan te sig nästan olösliga Jo det är klart Att det kan vara knepigt många gånger Men det finns en patentlösning Förbjud trafiken i innerstan Själv har jag klart upp det hela genom att cykla Men när man som jag börjar gå mot det 150 Är det inte det lättaste Ja men jag menar folk som skriver till dig er, alltså om sina problem Trassliga äktenskap till exempel Äch, såna som gnäller över misslyckade äktenskap brukar jag bara ge rådet Redo allt psalms. Så kan ni se att det blir bra. Jag sitter och bläddrar lite den här i er brevskörd för nästa vecka. Här är den kvinna som har bekymmer för sin man. Han dricker dagligen. Vad ska jag ta med tillstå det? Typiskt brev. Kärringar borde inte få vara gifta. Jag svarar väl lagom svevande att eftersom hon inte berättar vad det är han dricker kan jag inte ta ställning i själva sakfrågan men att hon bör ta det lilla lugna till att börja med och se tiden an eller som jag nästan alltid brukar svara för hastade slutsatser kan oftast vara överhilade Ja, och här ett annat brev det är från en kvinna som... Ja ja ja, Henne kommer jag säga till att vårt varmande omslag i vissa lindrigare fall visat sig kunna hjälpa. Ja men du har ju inte ens hört nånsin Ja Det spelar ingen roll. Jag kör gör mina svar i viss vissbestämd ordning. Jag har nio olika standardformulär som jag använder nämligen. Jo, jo men men det där med våtvärmande omslag, du förstod jag inte riktigt. Åh, oh, oh, oh, ja, ja, ja, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, I en annan veckortidning. Jaha, så att ni blandar ihop det här nu ja. Men eh, det var överraskande. Har ni, har ni någon utbildning? Är ni verkligen kvalificerad för en sån uppgift? Om. Jag är. Jag har ju gått sex klasser i folkskola. Och två och ett halvt år i ralskola. Så nog fasen kan jag högre svenska alltid. Ja, Madame Hjertesorg. Det är så där det går till i verkligheten det kan man ju fundera, ibland sitter en massa folk och bara totar ihop såna här saker, ibland har jag mina funderingar och funderingar kan man ju ha vad man lyssnar på och det kan man ju tala om att det är nya innerstadsändare 95.3, det är i stereo och det är inget program du lyssnar på utan det är alltså en eh, slinga som går och går och går om igen, och eh, i och med att vi har dragit radions historia under 60 år, inte under 60, utan den 60-åriga historia, så tyckte vi att det vore väl kul att, att få köra upp lite såna här gamla inslag från radions barndom. Vi har ju inte så mycket annat att välja på, den här radion kommer ju inte först 79, så det kommer väl kanske lite grann det lite längre fram. Eh, en veteran som var med från allra första början och innan till och med innan Melodiradion startade ordentligt. Det var väl den här saken som vi kan lyssna på nu. i kärstipp men bara för dig inte bara för mig som många tycks tro. Nu ska jag fråga Gunn i Hästra om du minns om du får höra Wheels med The Stringalongs. Kusin Monica är det som frågar, Lisbeth, hon vill spela samma låt hur i så här är den. Just det, Kerstin Arams-Rej. Eller Kerstin Lundberg som hon hette först. Stacken fanns ett program som hette. Och massor av grejer som hon var inblandad i. Fortfarande aktuell. Man hör henne i Radio FM. På Riksradion. Vi kan ju gå vidare i vår kavalkad. Och sport är väl en grej som de flesta har varit med om i radio- Och det här är ett klassiskt referat ifrån VM-finalen i Colorado Springs tror jag att det, är. det kan ta att lyssna på vad Hygland säger. 1.32 kvar att spela. Lundvall, Södra Pelle och Nilsson Nilsson. Och där Bucke ner mot sig sportklank och där är Stolt Stolt som får vara för att spela Bucke mot klank Där den går till lumbar, lumbar ut ur zonen Och i gång ska de och hoppare, hoppare, hoppar, hoppar Men som inte går eh, emot målet Nedsläpp igen här nere Sverige. En och 22 för att spela Kanada har alltså ingen målvakt utan eh, Sex utspelare. Och det är Martin och Mallow och Sloan Och McCloud Är inne och Floyd Martin och så gör de nu kommer Wiley in istället för Hohen uh, uh, som är inne och där går nedsläppet då, där tränger på, kommer inte fram mot ett skott för att kunna ta ut tennisskott efter smittet, smittet på ett långskott efter svar på ett stolt och så Pettersson ut med stoken ut ur zonen men ändå tack vare stoltställning nej ändå, ännu inte, vi kan nästan ha på oss som mjur där och en höjt så långt, långt åknar på viken på läktaren en minut och sju sekunder kvar att spela Och den kan egentligen skri-coachen tolka sig i pannan Det kan jag se där borta Undra på det, vad tror ni jag gör? Jag vet inte själv Nedsläpp igen alltså Nästan uppe vid vår blå linje alltså Fortsvarande Lundvall, Turra Pelle Michel Nilsson inne Och Stolson och andra och spelar tillgången där Från Ekelstedt Lundvall samtidigt hoppar på produktionen han får också Michel Nilsson Och knyter där också på en långt upp som kan klicka in i mål Den kan klicka in i mål och gör det! Den glider in i mål! Den glider in i mål! Och vi är leder med fem mål mot tre. Och alla svenska pojkarna är inne på banan och klappar om varandra. Det återstår bara en minut att spela. Den glider in i mål ja. Hylands klassiska referat från eh, VM-finalen i Colorado Springs 1962. Jag såg förut att Kerstin Adams Reij heter Kerstin Lundberg- från början men det var ju alldeles fel de var kusiner, de där två fick jag rätt att minns det är mycket man blandar ihop när man blir gammal och gaggy eh, vi skulle gärna vilja ha reda på vad ni som lyssnar tycker om den här typen utav programslinga och eh, framförallt eh, just när man kör upp sådana här avsnitt och olika grejer Det låter kanske som ett radioprogram men det är inte menat så. I sådana fall så ska ni skriva till Stockholms närradioförening, box 7657, 10394 Stockholm. Stockholms närradioförening, box 7657, 10394 Stockholm. Om ni har synpunkter på den här slingan och dess innehåll. Och det är alltså 953 Stockholms nya sändare i innerstaden du lyssnar på. Kultur har vi haft gott om i radion och ett program som innehåller mycket sånt, det är det som vi kan höra på nu. Sveriges Radio, program 1. Nu kopplar vi in nattredaktionen. Nattredaktionen Britt Edvall, Kåring, Sverige Sveriges Radio. Sverige Radio, Nattredaktionen Fritje Paglund var stor. och välkomna till säsongens sista nattredaktion som vi på. Vad då? En intervju under rubriken Är svenskarna mogna att adoptera färgade barn? Det är docent Joakim Israel som kommer till tals. En direktsändning från Julenä cirkeln. Nattredaktionen, ja. Det var ett ganska intressant program med telefonväkteri som gick på nätterna och eh, där av namnet naturligtvis det har de slutat med. Det är tråkigt. För det fyllde säkert en väldigt social funktion skulle jag tro. En annan kille som har följt en... Eh, nu tappar jag talet här alldeles. Eh, vad ska jag säga? Kan vi vi, vi, vi klipper i bandet här. Vi <laughs> ja, ja. lyssnar på 95.3, Stockholms nya sändare Finnerstaden. Mm. Nu har jag hämtat mig här och säger att en annan kille som har bidragit mycket till att vi har haft roligt här i Svensk Radio. Det är nästa man på listan och vi låter roligt gå vidare först till Bernd Friberg. Vi ber oss direkt till studion på Kalaplan och börjar packa pappa Peckas kappsäck. Till det här programmet som till så många andra finns förstås en signaturmelodi vars text Peckar bet mailas upp högt i förväg För att också lyssnarna ska kunna följa med. Och så här låter den, om jag kan läsa den förstås. Vi ska packa pappa Peckas kappsäck full med ett hopkok ur vår Vi ska packa Peckas kappsäck med sex laxar i en laxa så att pappa Peckas kappsäck packas full. Och så här låter den alltså från kalaplan. Det gäller och inte inte snubbla Och inte att hålla tungorna rätt i munnarna här Det är inte så svårt det där Om man bäddar in de här svåra orden i en liten vanlig mening Man kan som jag högtidligt bocka sig Man kan sträcka ut armarna i en världsomfattande gest Och säga hjärtligt välkomna Alla älskade lördagslystare Till PP Kaka, nej inte kaka is Ja, till det här programmet Det står i, ni kan läsa själv Ja, så enkelt är det bara Man tänker sig för lite grann Det här med, med svåra ord i radio Det är faktiskt ett litet kapitel för sig Och jag hade tänkt vi skulle pyssla lite grann med det Alla hallåmän nu levande i Sveriges Radio De vet att det är väldigt svårt att säga ungefär så här. Och nu följer det på radiotjänst Egen skiva den sensitiva men sällan spelade Sobert Schwan gesang med Heinrich Schlossnur som <här> <här> ja Vi... De två hallomen som gästar oss här ikväll, utom tjänsten att säga, det är Åsa Berglund och Sven Wallström och de kan säkert bidra med ytterligare tungvrikningsexempel och dystra erfarenheter. Eller hur Åsa? Jag har vill peka, det är faktiskt inte alldeles de svåraste orden som är de besvärligaste. Du vet att eh, sexis är stadskapelle, det säger man jordbehindrat efter några år. Och inte har vi väl egentligen någonting direkt emot Hans Schmidt Isserstedt heller. Även om vi är ganska glada över att han inte dirigerade vid Heinrichsskyttsfesten. Ja, liksom inte skulle vara så väldigt förtjusta om Sixten Strömvalls kvintett förvandlades till Sixten Strömvalls stråksextet spelande spansk dans av Moritz <här> <här> Ja, ja. det där kan vara svårt att snubbla på orden men det är i alla fall eh, packa pappa peckas kappsäck och sex laxar i en laxask det kan man väl säga, sex laxar i en laxas sex lax, ja. Pekar när han var på sitt bästa emör eh, Stockholm 95 3 i stereo lyssnade du till och vi går väl vidare här med eh, en eh, utav i mitt tycke en utav de absolut roligaste sakerna som fanns i svensk radio det här är hämtat ifrån 1956 tror jag det är. Thank you. Afton Det är Fridolf Idag är det riktigt upp och ner på vänd här hemma morgon. Vi väntar en inhysing Selma kom för med att maggans de Stod alldeles oanvänt och till ingen nytta Nu när hon har gift sig Så kom hon på att det skulle hyras ut till en still Och skötsam ung herre Det tyckte alltså Selma Jag tyckte däremot <clears throat> ja, Det är ett meningslöst att ta upp tiden med det Nu håller Selma i alla fall på Att lägga sista hand vid verket Ungherren kan komma när som helst Ingen vanlig ung herre ska jag säga, det är en författare Modern svensk författare som bor någonstans i landsorten i vanliga fall Men nu ska han vara tre månader i Stockholm för att få lokalfärg till en ny roman Fridolf, och... kom hit ett tag Ja Linnéa Selma Tror du rummet duger nu? Ja visst Men har du vad, vad är världen är det som är hänger där på väggen? Det är tavlor som Valdemar har skaffat mig som är moderna Moderna, Ja det ska Det ska väl passa en modern ung författare tycker jag då De går moderna alltid, särskilt inte höger Om det inte vore för hornen kunde man knappt se att det ska vara en ko Det är det kungliga slottet yes. Ja men då, då förstår jag precis nu Då, då hör hornen till vaktparaden Ja, så hängde jag de där porträtterna av mina föräldrar över sängen här. Ja, men Selma lilla, tror du verkligen att han har något intresse av din härkomst? Nej, det tror jag inte. Men mamma måste hänga där hon hänger för hon hänger över en fläck. Och då, då satte jag dit tappar för symmetrin skurr. Mm. Ja, den stackan han är van med får hänga med han. Jaha, nu kan han komma när... Lilla Fridolf, ja. Eh hejdå och sånt där jag kommer inte ihåg exakt vad programmet heter men de var roliga de där men nu har vi pratat väldigt långt och mycket och haft massa inslag för oss så nu tycker jag att vi tar och lyssnar på lite musik Took a hundred pounds of clay, and then he said, "Hey, listen, I'm." Big Douglas där med 100 pounds of clay ifrån 1962 för övrigt. Det här är Stockholm 953 i stereo och nu innerstadssändaren. Vi håller på att kör en testlinga på 10 och en halv timme. Så att eh, har du tur respektive orstur strykt det som ej önskas. Så hör oss igen om en 10 och en halv timme så där. Vi håller på att gå och kolla igenom vad som hände i radions barndom och vad det fanns för program då. och Det är alltså med i radion då som det gäller. Och Ett annat sånt här roligt program som var mäktigt populärt det är det här som vi kan lyssna på nu. Välkomna till Räkna med bråk, ett radioskämt med Ölegård Welton, Hans Lindgren, Torsten Liljekrona, Hannu Skedin, Stig Rybe och bråkmakarna Carl Gustav Lindstedt och Arne Källerud. Den här gången uppträder Carl Gustav Arne som äktenskapsförmedlare. De driver en äktenskapsbyrå och när de får i uppdrag att gifta bort en manlig kund går de in för med en sådan energi att de förstås råkar rakt in i äktenskapsbråk. Laban Vad menar du att sitta läsa tidningen på arbetstid? Jag tittar på platsannonserna Varför det? Jag ska söka nytt jobb Söka nytt? Du är ju anställd mig, så... Ja, det blir man inte fet av Menar du Och sen börjar jag säga blir så mager så rebena syns utan på kavajen. Vill du mena säga att jag är en dålig arbetsgivare? Ja, inte direkt men som du håller in i min lön kommer de pengarna antagligen inte vara gångbara när jag en gång förutom. Nej, äh, det är inte mitt fel att affärerna går dåligt eller går dåligt. Den här affären går ur Titta på Peppamins karameller när du säljer. De rådnar av skam. Jon, jag inte ett ont ord om min diversehandel det säger va. Det diversehandeln just det. Jag tror att det nån nu för timme så vill handla mat i en affär. Där det hänger stövlar i taket och snusburken står på samma hylla som smör. Ja, det är inget fel på min Räknar med bråk alltså Och det här var från 1957 Det var ingick alltså inte till Melodiradion Det var innan Melodiradion startade Det är svårt att hålla reda på lite grejer här Mellanåt En annan serie som också var Ganska populär faktiskt Men jag tror inte så många som känner till den Det var en som heter Familjen Andersson Och vi kan väl ta och lyssna lite grann på ungefär Hur det kunde låta tänker på pengarna och jag säger nej. Ja, vi kan få 200 i morgonen. Ja, så tänker jag på en massa andra saker också, utom pengarna. Jag tänker på sådana bagateller som trivsel och sammanhållning inom familjen. Och sånt håller jag högre. Jag är inte så galen efter pengar jag som somliga är. <här> nej, har du, den där minen tycker jag inte om. Ge mig nu rätt för en gångs skull, och så ska du få en min som du blir stormförtjust i. Mm. Jag har aldrig varit särskilt stormförtjust den där den där självbelåtna minen som far i huset har på så när han får som han vill typ 200 i månaden vad skulle vi inte kunna göra för de pengarna? Ja, och vad skulle vi inte kunna göra om vi slipper ha en vilt främmande människa här i huset? Alltså ja, nej, alla en människa som man möter i hallen varenda morgon på väg till badrummet, han blir inte vilt främmande så värst länge inte. Ha? Efter 14 dagar så hör han till möblemanget. Ja, det var ju en tröst. <laughs> en sällsam tröst. Och efter tre veckor så sitter han väl hos oss i köket och deltar i morgonrockskaffet ja. också. Ja, då får vi nog gå ut ifrån att han gör. E ja så. Ja så du får gå ut ifrån att han gör. Ja då ska jag tala om en sak för dig Astrid. Om du fyller huset med inneboende så blir det jag som går ut från den här... Familjen Andersson eh, var ganska sent, tror jag det var början, slutet på 60, början på 70. Någon gång. Och eh, Lena Nyman, Jotun Olav Strandberg fanns med. Och... Så eh, bort namnet på en, men som skådespelare. Allan Edvall var det som, där var honom jag... Eh, docente Bryl hette den som Vart inhysning där Och han domderade den där familjen sen Helt otroligt, ganska roligt faktiskt Vi eh, Håller på att botanisera här i eh, lite gamla Radioprogram Och från eh, 1961 På Juldagen Tror jag bestämt att det är Så ska vi ta och lyssna på ett program som jag tror att de flesta kommer ihåg. God morgon, ey, god morgon, hör påglar sjunga glatt. God morgon, god morgon, i kör. God morgon, god morgon, kom sent UM centrat god morgon, förlåt att vi stör. Innan vi går ut i dagens jobb och spring och skubb, vi en liten sång i våran fruktostubbe. God morgon, god morgon, det ska vara fram en hälsning, god morgon till Go God morgon, god morgon, god morgon. Mm. Hjärtligt välkomna till frukostklubbens 400 första utsändning Så här alldeles i slutet på året, Tänk ett sånt vackert väder vi har också Det har ju varit en en jul som har varit sällsynt vacker Vi har ju haft eh, vit snö Och vi har haft lite kyla så snöna ligger kvar Det är inte ofta här i Stockholms trakten Vi får eh, uppleva något så vackert Jag hoppas att ni har hunnit byta julklappar nu, det är ju den tiden man får väl byta på nyåret också expediterna lär ha bett oss att byta de första dagarna på året för de har ju lite jäktigt de här medlandagarna ni har väl bytt nu um, böcker, forter blusar, tofflor skor, örhängen och ringar, att byta ringar det brukar ju vara vanligt att göra på på julen förstås. Jag har fått en bok i julklapp, en bland många kanske den ska jag inte byta, det är Falsta Fakir. Jag tittar lite grann, det finns en massa julgåtor där de är riktigt trevliga Det jag, kan, jag har den här, ni ska få höra. Vet ni till exempel vem som är den starkaste karn på jorden? Jo, det står det så här det är den som kan lyfta sig själv på rak arm i fem minuter jag försökte omedelbart men jag hade ätit för mycket julmat så det gick inte alls nej vet ni förresten vem som har minst kredit i världen jo, det är den som ingen vill låna ens sitt öra jag har inte lånat ut ett enda öra i jul jag har båda kvar det kan alla gästerna här i salongen inte intyga vet ni vem som är den snålaste i världen då jo det är den som aldrig ser på någonting bara för att spara på ögonen Och vet ni vem som är den fulaste människan på jorden? Det är den som får fulslag när han ser på sig själv. Ja, men, ja, vi ska inte hålla på och läsa den här boken för er hela dagen. inte? Det skulle man kunna göra. Men vi har så mycket gäster här idag. Och eftersom det är jullov för alla skolungdomar så har vi tagit här hit en mycket ungdomlig orkester. Vilken orkestern kommer fram? Det är Jean Williams orkester. Och här har vi gång William själv och mycket mycket välkommen. Du är ju inte bara kapellmästare utan du är ju också bokalist i orkestern. Hur länge har ni haft orkestern? Ja, cirka två år ungefär. Ja, och ni är inte gamla. Vem är yngst av er? Det är batteristen. säg jag, han är nog gammal, det är ungammal i han. Det är 24 år. 20, är, det, är det medeltalet i orkestern det? Nej det ligger väl på 17-18 år ungefär. 17-18 år ligger medeltal på och nu får vi höra hur det låter när ni spelar. Jag vet att det, det svänger, jag har ju hört när ni repeterar, kan inte stå still så det bara rycker och rycker och rycker. Och vad får vi höra? Det är en melodi som heter Mama she's making eyes at me. Aha, det var engelska och det förstod alla. frukostklubben med eh, Sigefirst Fyrst eh, absolut populäraste programmet tror jag som gick och det gick ju från eh, ja, jag tror att det är väl nästan det programmet efter brevlådan som eh, har gått längst eller gick längst har för mig något sånt där Och jag sa innan att det här är ett program som alla känner igen men naturligtvis de som är yngre de de känner inte till sånt men vi som gamla uvarna sitter här och gaggar framförallt jag då känner vi till det här. Och vad är det som du lyssnar på då? Jo det är alltså Stockholms nya sändare för innerstaden 95.3 i stereo och det här är alltså en programslinga och inte något radioprogram. Det är ordets bemärkelse utan att det är en slinga som går och går. Vi vill ha synpunkter på dels vad du tycker om den här slingan vad du tycker om innehållet, musiken, de här inslagen och framförallt det som vi kanske är mest är intresserade av det är väl var du har hört oss någonstans, när, var och hur. Alltså en lyssnarrapport. Skriv till oss och tala om det. Skicka med svarsport och så får du ett brev tillbaka där vi bekräftar det att du har att vi har tagit upp det här. Anammat det. Adressen Stockholms närhållareförening box 7657 postnummer 10394 Stockholm. Stockholms närhållareförening box 7657 10394 Stockholm. Det är också Stockholms närhållareförening som är ansvariga för den här slingan och direkt ansvarig är Bengt Karlsson, förvitt där i styrelsen för Stockholms närhållareförening. Vi går vidare och eh, lyssnar på ett annat ganska trevligt program. komna till våra favoriters stora stenkakefinal och välkomna med oss till Blåhallen i Stockholms stadshus. Blåhallen är som alla som varit där vet den där jättestora salen som heter Blåhallen men som i verkligheten är tegelröd. Det var meningen att den skulle bli blå men se det blev bara inte så. Anledningen till att vi dragit in här är den att det här går av stapeln ett jättestort kaffekalas och det är Stockholms konditorförening som med anledning av sitt 200 årsjubileum bjuder 1200 pensionärer på detta kaffekalas. Och det tycker vi är en bullfest som passar bra även i vårt finalsammanhang. Jag kan berätta att det program ni nu hör det är inspelat och inspelningen gjorde vi för ett par dagar sedan. Förra gången såg vi en match i USA. Det är en match som vi inte har sett är en match som vi inte har sett i flera år. Det är en match som vi har i flera år. Det är en match som vi inte har vi inte har är vi i flera år. Det är en match som vi inte i flera år. Det är en match som vi inte har sett i flera är vi inte har sett i flera år. Det är en match som vi Det där. Och de nämnde att Det var en match som en match den skivan som vann, den stenkakan som vann, det var konvaljens avsked med Harmonicisters. Det var en utav systrarna som var där och eh, blev intervjuad faktiskt om det där. då Det är rätt så roligt med sådana här gamla program tycker jag. Där vi kör vidare. 20 poäng för den närmaste konkurrenten är Trio med 52 poäng delade Jörgen ut åt Brudmarsch från Delsbo som är kvar på första plats. Och eftersom vi har ett par minuter kvar för en gång skull av vår programtid så låt oss ta en snabb repris av Svensk Topplistan söndagen den 7 februari 1971. På tionde plats den här fyra veckor gamla låten. Mm. Din mig din song på varje dag. Lars med mig din gl Левиќе ге ме ге ме ге ме ге сон Hamar heter nykomlingen på nionde plats. 8:an heter Lars Lundahl. Allting är så underbart. Han har din fred. En vilsulig sommar då. Heter 8:an listans sälsta melodi med 12 veckor. Olle Lambert och Sven Olof Waldovs kör med största valt i kärleken. En kort paus. var oförändrat på fjende platsen, men den här gick tre steg uppåt. Kände lite happy skrappa och tung. Det här är din chans att vara um. Kände lite happy medan du kan. Nästa vecka är en allnöman. Gunnar Wiklund med kände lite happy är alltså sexa. Femma det här paret mm, När du var så nätt. Добав мер ёо седу